Tämä on ehdottomasti din din din din din din din din din noiman on 50-luvulla säveltänyt Kyllä näin nä, on no, ja Noimani Noikkula tällä hetkellä noin 53-vuotias mutta tota noin äh, siis tämähän on siis Paskiksen nykyinen tunnari näin ollen se soitetaan tähän muuten pysymme Dingon ja Noimannin maailmassa me pidetään Paskiksessa nyt koska Noikkuliini on kovasti ajankohtainen Eikä eka kertaa sitten 80-luvun Noikkuli eli Nipa eli noimanni, eli Noiman, eli, eli Pertti eli Neumanni, eli niin, on ajankohtainen kiitos sen TV-sarjan, josta kaikki puhuu. Oletko sä katsonut sitä? Kyllä, ehdottomasti. E e e e e Eka jakson mä katsoin ihan lopusta Eli vain Niin kyllä, mä ajattelin, että tämä on näitä on nähty ja kuultu, niin mainosten aikaan tuli jotain muutama, niin käänsin sitä, että toiselle vain puolella, ja katso Herranen aikaisemmin, että tämä toimii. Se on ehkä ensimmäinen suomalainen musiikki sarja, siis ikinä, joka on ihan oikeesti hyvä, mikä on hämmästyttävä. Näin ollen pitäisi sitäkin sitä kunnioittaa. Niin eikö se ole vikajakso tuu nyt sitten? Tänään kai kuulemme. Tänään vai ensi viikolla. En mä tiedä. Tänään. Eikö, eikö se taida tulla? Nyt, nyt tulee vielä tulee semmoinen lähetys tulee. Ei jos Haluatte nähdä nipaa telkkarissa. koska seuraavan kerran se on ajankohta, niin mukaan, jos 25 vuoden päästä. Kyllä, se tulee tänään tai huomenna tulee uutuutta, ja tulee jo sitten tai sunnuntaina. Mutta tuohon alkuun laitettiin ää, nyt tänään sitten se otetaan Noimannia, Noimannin tuotantoa, siis Dingoa ja Soolotuotantoa, ja lähi lähinnä Dingolta tämmöisiä erilaisia, eri versioita, ei niitä tu tuttuja kuluneita, koska ne on jo kuultu. Tuossa oli nimeni on Dingosta Demoversio. Oh, seuraavaksi johan, ku... kuullaan Duetto heti, niin kuin Nipalta. Okei. Okay. Ja saat arvota duetto right. Ja, ja ihmiset, jos teillä on Dingo kautta Noiman muisteloita niin sandboxiin vaan. Sandboxiin vaan viesti ja sitten ensi viikolla meillä on sitten jouluspesiaali. Se on kuin joulumusiikkia, mutta avaa juuri tämä joulukausi silloin avatuks, koska seuraava päivä on sitten joulku eka. Iota tuu. vaikka Kaija koo? Ei. Onks mä tässä duetoimassa sen noimanin kanssa? Et. Koska tää on tehty? Ooo! Oh! 2.2. Onks tässä joku Santo Finlandia? On. Okei, voi hyönen aika Mulla on tää sinkku. Tää on joku hyvätekeväisyys-single. Mä joskus ostin tän. Vähän voi joku vitsenä. Tästä löytyy myös vain elämäversio. Tulee jossain vaiheessa. Mä haluan yhtyä kertasäkeeseen. Mä muistan tai jotenkin miten tää menee. Ei hyvänä näkäsentää. Siis pelkkää Noimman kautta Dingo-maininkia passissa tänään. Ja meidän mirestämin. No, äh, Dingo oli ihan oikeasti hyvä y pop y mä, siis, hyvä. mä rakastan Dingoa. Niin, et, eli et, tässä nyt ei vittuilla vaan. Mutta D D Dingo on yksi niistä orkesterit, kun sopii paskalista ja sopii myös muihin oikeasti hyviin musiikkiohjelmiin. Ja niitä on aika harvoja. Sorry. komus rosto ei toivotettu niiva niiva vibraat. Saat vaikka ekardinga viitsimikan niin hyvää mun pakko kelpo. kirjoittaa että miksi noiman onsti kaavan tyhjäksi kekseistä. Kaupan tyhjäksi kekseistä. Niin. <laughs> ja, ja koiran keksiä Dingolle tai jotain. Koska hän oli levoton takhimo. <laughs> Kyllä oli hyvä. Amplodit, amplodit. <hys> laita laita se, seuraava noihku tunnella versioita. Sen jälkeen voitaisiin kunnella Dingoa, minkä Dingo on versioinnut itseään englanniksi sen jälkeen. Mä kaivetaan tältä multa Dingoa. No, Vesilö lähinnä soittaa noimanin solo. Soittaa tuo on pari uutta dingon biisiä lähinnä Joo, jo, niin. ja mä lähinnä keskitymme näihin tinko, tinkoiluun Arvaskenen kanssa Noimannin duetoi nyt ja minäs vuonna tämä on tehty? Tämä on tehty vuonna... ...kaksi vuotta. Tehdä, en mä tiedä. Tämä on tullut tänä vuonna. Okei. Okay. Kenen kanssa tai missä tai ei milloinkaan? Ihan sama onko mukana ollenkaan? Ollenha makalaa vai palavana alusta Etkä mitä? Mun sitä musiikityynästä pitäis erottaa vai Siis sä sanoit että tää ei duetoi joku kanssa Niin Eihän mä tehtäis kukaan on toinen vielä laulanut Sanoit sä että tämä on sanonut duetointia vai versiointia no voi olla että tää Tässä soittaa toisen Alangon yhtyä Ah, neljä ruusua taustalla. Niin, mä siis luulin taas neljä ruusua ja Noimanni selkärankaa. Mä luulin, ne ollaan yhdessä tässä. Okei, okay, joo, joo, joo. Ah, neljä ruusua, okei. Okay. Nehän oli, tuota, no, niin, joskus kun Noimanni meni naimisiin, niin ainakin Ilkka Alanko oli mukana, kun ne vei, oli joku tämmönen piiskatätipaja, mikä se oli Veronikan, tuota, niin, piiskatätipaja tuota, niin, tuota, no, niin, tuossa Portanien kadolla kalliossa, niin tuota, no, se veivät se saamaan vähän piiskaa sille. saa on liikaa niin. meriväriä, uutta Joo, ikään tämä riittää, mutta mielenkiintoinen detalji. Kiitoksia tästä Digi-pössillä. Ja tässä. Oliko toi noima, mainittu äsken? <laughs> en kuule tiedä. Mutta tämä on varmastikin, kuten joku spikasi, niin bingo versio itseään englannin kielellä. Eli tietenkin. Onko tämä House without a name? Kyllä. Se talo, joka on suhteellisen autio. Selkä sitä se värjää sun hiuksesi punaisellaan ja Eput laula älä mene niet niet Menettäjet, silti meni viet vie. no, no, no, no. On silmissäs andaluusian yöt Ja pimeessä pääni sun rinnalles lyönnen uskalla edes äänen hengittää ja tuoksuusi vie tajuntani pimeään ja käsi kädessä, kädessä kuljemme kauttautioon, kauttautioon, ja se minua niin on on on Laita pitää melkein biisin loppuun, puolisen, puolisen minuuttia on jäljellä. Muistaakseni siinä sarjassa se tuli oikein loistavan loppunousu tähän näin. Noniin. No ei, ei, ei tullutkaan, no ei semmoinen, mutta siinä on tietenkin Ketri Helena, joka versioi... Kultri Helena. Versioi vain elämää KV-sarjassa äh, sitten. Siinä tai sillä sarjassa ei tullut ihan kokonaan ne mutta levyllä on... Joo, mutta samat sitä. vedot, mitkä on niinku äänitetty. Joo. Niin mä oon vähän pentin, josta ei tullut loppu nostetusta. Niin, joo, siis juur, ei, ei, muistaakseni tuli, mutta nyt, joo, kyllä, ei, näin, näin. Mutta sulla on pösset täällä sitten jotain... Tässä on niin kuin mukana kova kaste, on Nipa, Noimanni, Remu, Roimanni, Pave... Vai, vai, ei, Eija tule. Ja viisi lupa elää. Mitä mi levytä tämä onko tietoa? Tähti tai 11? No ilman koska. Ja satboksista toivotaan, maksamme velkaa viisiä, koska Nipahan on siinä alkuperäisessä. Aivan. Ja mä yritän kaivaa Aivan. sen. Jo, jo. Tietenkin tuota, vain elämää anna mulle tähti taivas noiman. Kannattaa sanoa, Mä en välttämättä antaa sulle tällä hetkellä. Laittapa se viisi alusta uudestaan ja laita täysi, niinku, se lähtee niinku, toi poperaan mattalapaan vai alkaa ko Ja mä sanon, Let lee ja rock and roll. Niin se, se, se, muuten, sehän se olikin totta. Pidätä, pidätä, pidätä, pidätä, ei se ollutkaan se popera, se oli nimenomaan rockerolli alkoi kyllä. Miksi? Niin. Ante tulla Kertsi alusta se puhtaasti, jos mennään seuraavaan kappaleeseen, tämän jälkeen. Minkin näiseen sydämme ole? vain? <tiedot> Istun puiston penkillä joka valtion omaa Vuoron kauden ja pali trappilla Ja kuule, Boy. I know, I know a, yeah. you know, you know, uh, you know that I don't I don't know that you know. I didn't know that I didn't know that, didn't know that. you do you, you didn't did know. Outboxissa kirjoittaa nimimerkki Makka CCL, että haluaisit Noiman. Paul, Paul McCartney toivoo Nipa Noimanilta, Perkki Noiman. yö, Fox on the Run. Ja on tietenkin ainoa e e eka-levyn demoversio, sitä ainoasta oli sitä ennen. Se on tuossa. Mikä sitä siis olikaan, sanottu Kettyen Kettyen yö. Fox on the Run. Kettujen yö. Naisillani le le levystä. Okay. Levilta, eli... Oh, Okei, okay. siis suololevulta, si joo. Sololevulta. Joo. joo, kyllä. Vuodelta... 86, taitaa sellaista. 87. 86. Joo. Mun on olla muuten siellä, Mä pitäisikö kuunnella sitten? Silloin se naiselle, niin siellä on joku hittikappale, sitä pitäis kysekin soittaa. No, vedetään seuraava. Joo, se on semmoinen Irkku-kappale. Irkku Mä vähän ihmettelin, missä Eerin sitä esittänyt silloin siinä ohjelmassa, mutta... Niin sanoi, se tykkäsi nimenomaan tästä Sollo Noimannista. Varmaan ainoa Irlandi. ihminen, joka on tykännyt siitä. <laughs> Irlanti-meninkiä, kun siellä on puolissa Irlannista. Mitä irlanti tästä on? Eikö sit seuraavassa siinä na naiselle. Ne. Ne, tää on joku 70 tää joku Sviitin kappale tai joku aluperi. Fox on the round. Joo, joo. Fox, Fox on the round. Hyvä kettu, ei Kyllä, hyvä kettu. Tää kaikille kettutytöille ja pojille. Joo, nyt nyt nyt... Tässä on sulla meninkin, nyt. Tossa nyt ollut. No niin, On kyllä, tässä noo, kyllä vähän. Ihana, ihana. Nyt herkistetään. Nyt, herkistetään. nyt kunnellaan. kunnellaan. Meitä haluaa halata, kun t ne halaa ja tosi ja paljon joo. siinä ohjaamassa. Joo, tämä on niin. varmaan solo-noimanin no, no, ainoa oikeasti ihan hy helvetin hyvä kappale. Kunnellaan tätä näin vähän. The Sweetinbeer, siellä on kuulemma toi joo, Fox on the laivan nyt niin ikuisesti kanotettu, kuulut vain, kuulut alemankoihin. hän viestin laittaa, aukan siive sitä kantaa. Yli kasvojeni, ohi maskojeni, Tämä on Radio Helsinki. Dinosaur Junior saa helmikuussa kahdelle keikalle Suomeen. Ytö esiintyy 24. Päivä helmikuuta Tampereen klubilla ja 25. Päivä helmikuuta Tavastialla. Liput keikoille myy Tiketti perjantaista 23. Päivä marraskuuta lähtien. Yhteistyössä Live Nation, Stupidoshop, Shop, Rumba ja Radio Helsinki. I want you to the Kuukauden elokuva. Orionin kuukauden elokuva on Berliinin hopeisella karhulla palkittu Just Wind, Benz Fliegaufin kameraa jo pelon varjoihin unkarilaisen romaaniperheen elämään. Viimeiset näytökset lauantaina 24. ja tiistaina 27. marraskuuta kello 19. Elokuvatettiin Orion Eerikikatu 15. Uutuuselokuvia joka kuukausi. Kava.fi. Radio Helsinki Tukka pystyssä katua ja askeleen Nyt ollaan akkarimeiningeissä Miksei ukkori? Tämä on... Onko se tehnyt joku versio Dingosta jälkikäteen joskus... Levy on levy. nimeni noiman, missä on, on Dingo-biisejä. Vuodelta 96. Joo. Mä ulosin kokonaan, tuossa on tullut jo parikin autiotaloa, että minähän olen, kuten ollaan aikaisemmin täällä, todettu muuten. Mä sä oot taas... totenut, me ei ole todettu. <laughs> Joo, sä oot, jo, sä oot parikin kertaa pyytänyt, että todetaan taas tähän Kyllä. vaiheeseen, tähän väliin, niin, niin tota, ei jaksa joka kerta kertoa. Minä, tota, noin, että, mutta nyt on pakko, välttämättä jos koko tätä ohjelmaa Paskalistaa pitämään. Ellen, minä olisin ollut kolmikymppisenä, päätynyt Noimannin reppuselkään autiotalon aikana. Olin tota, noin, äh, spikkamassa jossakin Kuopinjoossa. Ja otakin konsertti ja sitten tinko oli siellä pää ja siinä oli tuli autio talo aikaan sitten noimanen reppu selkä joku ja siinä oli niin koltot niin pitkä tota niin välimatka yleisön välissä semmoinen aita siinä välissä niin tota no niin näin ollen sitten itse yleisön edustaja ja ja minä, minä pääsin minä pääsin tota no niin onneksi Noimani on kasella siinä on, on kyllä tossa tossa siellä voi halu haistaa mun eikö siit toihin ei mun selkä riisi niin se oli noimanen selkä mutta toi käsi on ollut noimanen oi oh, ja ja mä vielä lauloin noimanen antoi mulle tota niin mikiäs mä lauloin Ää, mutta sa mä mä huudan jos sun tukkaa koko yö ja bla bla bla tai vastaavaa niin että no sitten mä kadutin versele me molemmat noivan on kaatunut muun päälle mutta se on niitä sinä ja minä ilmeisesti verse aika kyllä että menee taiden versio onko yhtä hieno kuin Ismaalaan kotona radiosinfonie orkesteri kasassa on Mä en mannano sulle jonkun kollevi mitäs mun pitikin soittaa seuraavaksi? viisi toive niin joo, se Laita se, ja se mä joskus paskitsin soittanut koulukapina. niin laita, laita se sitten on jäljellä, mennään minuutti suurin piirtein, että tulee se raiva raiva raiva sen koha. Joo, että minuutti on jäljellä viisi ja se, sä näet siitä kuinka... Toissa on lähtnyt niin? on kaipaus taas kaiken. Jampu. Jampu toivoisi, että raparara ei raparara. Nimenomaan varmasti toivoi toivoo raparara, raparara kohtaan. Kuka se tää on? En mä Tää on Diana Noimani. Mutta hei, raparara RApara raparara. Mä haluan. Tää ei Tä. Joo! Ja vaan siellä! taivaan, ja vaan mitä on hyvin fiksua lyriikkaa? Mitä nipaa! Se järkeä tähän kappaleen loppuun tulee tämmöinen rapatuskohta Se rapattaa tästä puoli minuuttia biisin loppuun Ei, ei ymmärrä Seuraavaksi uutta Ningoa Okei okay. Tai uusinta En tiedä kuinka uuta on sen jälkeen vois kuunnella yhden yh yh vähän harvinaisemman Ningon kappaleen ja Juhannus tanssit, Mutta tota ne otetaan sulta pössille valita tähän sitten Eli otetaan samat levytä raita numero 11 sitten Seuraavaksi, Mikä tää sitten on? Adios Rosario Okei. Tämä on vuodelta 2012. No niin se oli siinä, se oli kuulosta aika tylsältä. Savat boksit tylsä. toivottiin Okei, tiedetä. okei, okay, se oli anteeksi. Ilmeisesti Simmi Konstantin olette tuottamassa. Mä en mitään materiaaleja. Mä tunsin, että ei, olisi aika hankala löytää materiaaleja riittävästi tunni lähetystä. Tässä on vaikka kuinka paljon täältä löytyy. Vaikka, vaikka edes otetaan niitä alkuperäisiäkään. Mutta siis ensi viikolla meillä on jouluspesiaali ja tuota, mä mietin, vois ottaa, vois ottaa sellaisen äänestyksen sitten, tuota, no niin, että onko joulupukki olemassa, minkä, minkä olemassa te uskotte kaikista mitä joulupukin, jumalan, ja sitten Matti ajattelin, että ehkä Matti Nykäsen ja Elviksen, mutta jos teillä on joku muu, joka te haluatte mukaa siihen, että minkä tuota, ne on olemassa on ihmiset kaikista niiden uskoa, niin laittakaa ehdotuksia ei ois viikkoa varten. Mä että te aloitetaan neljällä tyypillä ja sitten putoaa vähiten niin ei saanut pois ja sitten putoaa seuraavaksi vähiten niin ei saanut pois. Ja lä lähetuksen loppupuolella on kaksi siellä, että kumpa te uskotte enemmän todennäköisesti Elviksen. Ja, tai, tai siis joulupukki vai Jumalaan ja, ja sitten me selvitämme sen ensi viikolla. Adios Rossa. Mutta Esvik esim. joulun lähetyksen kunniaksi Tietenkin sitten tähän näin Ja saat vokset Dingon perjantaita, onko meillä sitä Löyt, eiköhän se löydy tuolta Ja valkoisia tiikereitä toivotan Kaikki soitetaan Okei Nyt on rock Tässä koko on vaan se Dingon kultakauden Sen hajomisen jälkeisiä e-kappaleita Pössi yritä sä se perjantaa sieltä Onko valkosi tiikereitä No se se löytyy tältä Löytyy, no. löytyy, jopa, hei meitä löytyy talon valkoiset tiikereet Live-Versio. Joo. Meidän mm -hmm. kertsin jälkeen tuota, ne on niin valkoiset tiikereet, katsotaan sen jälkeen se yksi yks biisi. Otapa sieltä. E Mikäs onkaan. Valkoiset 14. 14. aika kovaa skittaa meidän kyllä elämäiä jo, rocki Jontto Jonttu meni hei Jontto oli jossain vaiheessa, kun Ding oli taulalla selan kuinkin ka ne lopettanut, niin tota noin eh niin se se oli niin mutta ne lopetti kyllä ne hajoasi nä jossain vaiheessa, he itse mutta ennen sitä niin niin tota noin sotti vanakka sleepy slippers sikse että me otais, oi, oi. kyllä me otas laittaa vaikka auton järkeä vai ei tähän mutta koska mä oon nipa special niin näen ole mä joteta mutta ei niin mä niin jos mä oon dingos special mä otas ottaa slippersit sinnä tapauksessa kertoja pori mainittu vielä miten se on mahdollista niin, No, no, Noikulla, kuulemma, siis se muutti Mellumäkeen asumaan, mutta Mellumäkeen me Niassa tuossa kertoi, että nyt se ilmeisesti asuu Töölössä nyt kyllä. Ylös, se erosi. Työllön sille vahvistaa tämän. <laughs> <Okay>. <laughs> no niin, kohta päästään että kärsijästä, mennään sieltä valkoisiin tikereihin. Juhannus joo, marraskuuta Juhannus Katsotaan aikaa uh, uh, Hurjaa menoo Hurjaa meininkit tää ollu tän sen Kerilastin valtakunnan avauskappale Hurjaa Tässä on kyllä semmosta maininkin Et johan rupes taas kyrpä kasvamaan On hiljaista vierelläni Mennun. Kun korpituuta on sisimpääni Mä tunnen on noihin viettanssi ka pompsita täällä ponttia sielläkin, Säni. Ja se Dingon perjantai! perjontoi. Mennäkertsi. Osta. Pois. Pois Joku tota tonne, kirjoitti, että Noimanin ääne että sopii tosi hyvin Dingoon, mutta ei, jos on muita biisejä sitten niin ei, ei välttämättä ei niin hyvin, kovin on kapoinen tota, ääniala, mutta ei Mutta ei nyt nyt perjentaa kun Ja sen jälkeen kuullaan, miten Noimani tulkitsee Cherry Chillan Siltsua. Sopii miten sopii Noimanin ää, ääni sitten ää, Siltsun deraukseen klassikkoon bum bum bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum. hyvää perjantaita kohta noimani vetää sil sillan päätä <hum> homo, bum, bum, homo vitsi <hum> Japi kysyy, et kumpikaan studiossa? ei, ei. <hum> ei todellakaan Harri Niemi oli täällä kiitoksia vielä viime viikon lähetyksestä Harri oli täällä ilman paitaa niin kuin oli tota, noin myöskin Alku Hirvi silloin että pössillä pitäisikö sun <hum> no niin kuunnella syvään. auti <hum> olla saarella yksin kuin sinäkin Yksin tätä saarta asutin. Koko juurella, paperit risaisessa En muista nimeni, muistan vain joku särki sydämeni. Perjantai, tämä laulut saa. Kokaan kuule vain, ei vasta runnalkaa. Perjantaa. Sinun suudelmat suus. Nyt tulee sitä nipa silvetää siltsuus, sydän bum. pum pum pum. Ja me olemme hieaa. No, nipa noin vaan perjantaa ja paskalistassa kelloa 1529. Ja sydäntää bum bum bum. Iltaus on, tanssit on ihan lähetkäin. korvasi kuiska näin. Yksi ja kaksi koljaneen olet vierelläin. Rakkauden askeleen vie eteenpäin. Oi, oh my baby, Meille soi laulurakkauden Sä oot vain mun, mä oon vain sun Ja sydän lyö, bum, bum, bum Rakkauslaulun Tahdon olla su sweet honey pie Sä oot vain mun, mä oon vain sun ja sydän lyö bum bum bum. Oi my baby, tunnetko sen? Meille soi laulun rakkauden. Sä oot vain mä oon vain sun. Ja sydän lyö bum bum bum. Ja siinä oli siis Noikkuliini Järvi Sillanpäätä versioivassa Ja seuraavaksi sitten... Sitten Sillanpää versioi noikkuliinja. Sinä ja minä. Onko tästä tuonne Chris Isaac-tyyppinen? Oh, oh. Joo, on. Joo, kuulis alkaa. joo. naiset herrat ja Jari Sillanpää. Oh, okay. Jari, Sillanpää. Oh, okay. Jari Sillanpää ja sinä ja Katuja minä. Ar Arja Pese. Joo, siksi käynetelään. Kello on tullut puoli neljä perjantaina. Ja studiossa on Kuma, Fidesz, vai mitä, baby, se tässä parhaillaan Jari päällä. vetää ei kannuttaa. justi, mutta älä se. Se kuin Eteenpäin. Nyt mä päästän Sitten kun kuuntelemaan, kertoo se, että. Tulee korttasa säältä. sieltä. osea, kertoisäkö jälkeä mennä rajosti. Mikä se mitään tullut se kertoisäkö jälkeä. Rare Old times. Suomeksi, to silta. Nyt on Mitä ollaan meidän tässä linku? Meiningi, mitä tää meiningi. on nyt on tämä suvattu kohta tähän ohjelman poherväriin. Ja se saa Paladin, Paladin, Paladin Soijakele tuella ihan tulla puhtaasti nyt sitten. Sinä ja minä. Possat Jaari, arvi Sinä ja minä, liikennevaloissa, valoissa sinä ja minä, slummitaloissa, sinä ja minä, aamukasteessa. pystyssä katuja astelee. taivaskeltaista keltaista ottaa, täältä mennään aurinkoon. Joskus enkeli ovat oikeita, kun elämä käy ahdinkoon. Ovat pilvet sinimusta, sota kotiin laivurit. Eppo elämä ei kirjaa kukaan, aika kirjoihin. Näin kaksin varjot tukee, Oliko tässäkin no, vähän, no, se Irkkumaininkiä vähän? Samalta levyltä? Joo, tuli, tuli sieltä, kuitenkin. Niin, ja otetaan vielä yksi tämmöinen tähän ja selkeä lisää maininkia, mutta tästä sitten tänne vielä tuota vain Vainelämää levyltä. The Moment of Our Love ja Noiman mm. siis turkitsee tässä näin negativejä. Mua jön, pelottaa ironia. tämä verko. Uskallanko panopleita? Uskallanko? Älä, älä uskalla. Älä uskalla. Hups! Ohingas! Se... Se... Ah, siis tämä on Joo. Johnny to jo, liikuttui tosi kovasti, kun tämä, tämä tuli nyt Liikuttui, vaikka mitä paskaa sieltä he, tulisi. Heilutetaan he, he, niin, että me joka melkein joka kenttä. Joka jo, jo, sanoo suoraan, hei, ihan paskaversi. Jo, vittu mua hävettää sun puolesta. Toi, sä pilasit tuon koko saatanan biisin kokonaan. Laita alusta uudestaan puhtaasti. Kausi tämä kestää. 2,19. Antaa tulla kokonaan. Antaa. Arts But it keeps me in this circle It's hard to get away And I'll feel you again You will Been waiting all my life for this moment of our love with you. I don't wanna get away, 'cause you're here.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 Hyvät matkustajat, tervetuloa lennollemme KM202. Nousemme juuri pilvien yläpuolelle ja pöydämme matkustajia kiinnittämään huomionsa yli 200 000 asiakkaaseen Kaalimato.comissa. Yli 200 000 asiakasta. Kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Kuuntelet Radio Helsinki. Kiitos, Nipa. Moikka sullekin! Noustas ylös! Noustas ylös! Tuo noi! Eiks tää porista? Ei, en mä tiedä, missä tää on. Tä on weil, tää on vaan laitettu live. Hei, hei! Hei, hei! Heee! Heee! Heee! Rokkii! paikalle! Katotaas, missä tää oikein onkaan. Tää on tavastiella! Hei, mä olin paikalla pois silloin! Sillä tää kohta alusta uudestaan mutta tota, no niin, niin siis mä, silloin mä, mä olin kertonut käytiinutta jutun ennen kuin mä päädyn noimani mä sanoin että mä olin lavan ainoa mies poli no henkelmä oli tekemäs lehti siihen, niin että mä tiesin että se ottaa tota, niin, niin silloin reppu selkä joku äijä äijä niin mä olin ainoa kyllätty se tavastella se oli kyllä täysikäisten konsertti mutta tota, no, ette, Joka oli siellä lavalla mä oli ihan takulla varmaan että pääset tota, niin se reppu se on joku toinen tyyppi mikä oli vähän kauempaa sitten loppu filmi mun piti mennä vaihtamaan hmm. sitä ja tu takaise eks juolaa se se mikä oli siinä taiporassa lähti tota silloin. Voi hyvänen aikaista! laite palusta uudestaan Ars, kyllä mä muistan tän keikan, mä muistan tän keikan Hei, ehkä mun ääni kuuluu tuolta Ehkä mun ääni kuuluu tuolta Ari kun tein sitte alusta, nyt kurjallaan mun ääntä Mun ääntä murrotta kasi viisi alusta, alusta nyt mä oon hiljaa Mä en Kiitos, kiitos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 se oli peili. Meillä ei ole peiliä täällä. Ja tämä oli sitten nimenomaan Euro, Euroopan yleisarjoliiton rockfestivaali. Eli tässä laitettiin semmoisia päntejä, jotka turkitettiin ulkomaalle. Ne turkittiin bingoa Suomeksi ulkomaalle silloin aika epätoivosta. Se oli muun mm. muassa myös sielun silloin esiintymässä eri, eri iltana vaan. No si, si, on Yhtään ystävää. Ei meillä ole ystäviä, Jari. Ei joo. Täällä on juotaina Aki sitten myös Pari nousu nimellä. Peliä taivaassa. Oi, sinne Ja elämä on niin helppoa. Kun on kunnon jo. Josta Ei tarvitse, tarvitse mennä nukkumaan itiekseen. Itse tauneli, päivä on, päivästä päivään. Meidän tilta sivuakin, päivästä päivään. Päivä Levoton noimani tekee itsestä marttyyrin. Ja pöysiltä valitsit sitten seuraavan kappaleen tähän näin. Herranen aika, se oli hurja Ei, vähän liian hurja, nyt tää vähän rauhallista. Kyllä, nyt rauhallista, kyllä oli niin hurja mielikin. Levyltään nimeni on Noiman. Paina Dingo-hitti. On nurkassa pianut sen äärellä aaveet Tanssivat palettiin On seinään naulittu ässä Naula on läpi sydämeen Ja minä seison tässä kun aave, Tarttuvat käsini kuiskien Ne vievät mut vaaritiskille tarjoten ilon hiemiä. Juovun ja pyydän pianistia soittamaan sävelmää. Jossa on tuuli ja vesi, niitty ja omenapu. Aavikon laidalta tulee. Kaunista se, mitä muistoissa tapahtuu. Kirjoitan seinin autiotalojen, kirjoitan kuinka sinua tarvitaan. Tämä oli silloin tehty, kun Ding oli vielä suuruutensa aikoina Silloin kaisi luvulla lu, lu, puolivalissa suurin piirtein ja, ja nyt löytyy, eikö se ole tehnyt tämän sen jälkeenkin vielä jotenkin joskus. Miten ne on tapahtunut? Pöysillä kaivot kaivat jonkun Mitä, Mistä on kysymys? Mä laisin Dingan livelle ysi? 2009 2000, ka, Vuodet 2009 versio siis suomenkielinen kappale todennäköisesti Niin, mutta en saa päättää kumman mä, mä, mä haluan. Ei siis kirjoita, lähetyssarnaaja Lähetyssarnaaja, aha, okei okay. Ei oo kirjoitavaa. Okei, ei oo. No, kuun okay. Okei, kuunnellaan kirjoitavaa. No, tekataan kumpi on parempi. Laitetaan 2009-versio ja mulla on tämä versio sieltä, sieltä 2019-2025. Mm. Mennään kertsiä ja sitten kuunnellaan sitten seuraavaa. Se toinen aikaisempi versio, se etkärää. Tämä on siis 2009. 2009. Joo, ei kunnosta ei, ei, ei hirveen huonolta kuitenkaan. Tulisitko ku olis paskemmankuun? <tulis, mä odotin paskempaa. Vään vä, vä, väsyneempää meinikkiä, kuulisit. Ja mä niinku sen takia laituin soimaan kun mä katoin, että pakko Joo. Noniin, kohi vuonna Jopa kanssas rakastelen taas ja taas ja taas ja taas Vaimen Pikko rinta, rintaa rinta, rintaa lähety saarnaa ja, ja nyt menemme vuoteen 85. viisi katsotaaks nytten Se lähti laitepä öö alusta uudestaan Öö Öö Sillä tuli otetaan vielä kerran koe odoi kyrjöö Ai, se oli, se oli hyvä. Seuraavaksi tulee saubox toive Äläpä sitten. Laittapa sitä englanninkieliseltä levyltä, mitä se tuota, no, Niin oli no, niin kolmas levyltä, 15. Okay. Tupakkerood. Mä mun se Voisi olla tää sama kappale, koska sinä lauletaan tupakasta tässä näissä. Mikä numero? Ja 15. En tiedä, onko vaiko eikö selviää kohta. Tu pakki aski, Ei nykypäivänä ei kylä askissa. Ja vielä ihan niin pikkulapsille. C'è Ja niin, nyt Olisko se, olisko se tämä sama biisi? Tiedätkö monta levyä Linko myi uransa aikana Suomessa? Miljoona, puoli miljoonaa. Tiedätkö kuinka paljon sen edellinen uusi levy 2008 ilmestynyt Humisevan harjun paluu 5000 2000 että sillä lailla... Onko se lähtee? Kuinaan. sitten sitä, sitä vain elämäälle, joten raito numero... Toks, toks. 20 Joo, nakka takkinen eri edinin versioon no, tota, no niassa toivo sitä niin Sitten se, sulla oli joku kappale tämän peräistä Ihan kummanhän halu laittaa seuraaks Ja nyt sitten se Ei oikeen saa selvää mistä, mihin on kyse. Mikä tää muu ois? Tupakka tie! on alkuperäinen kaveri. Mitä kuulutkaan? En minäkään. Omituista. No. Tulipahan se, sitten soitettua. Harvinaisuuksia me haluttiin tässä soittaa. Riaa, vapi Vapise, Ari, kun Dingolla päräyttää live vuodet 2009 Sehän on Dingohan on tota niin kuitenkin australialainen villikoira ja eissidissimeininki Et Etkö sä Riossa? En oo käynyt, Sao Paulossa, olen konetta, olen vaihtanut, en oo Riossa sanonut että ohohoi, ey, tai En oo en oo sanonut, kyllä en oo sanonut Mun piti kerran, kerran kyllä mennä sinne, siellä piti vuokrata kämppä Mut sitten sieltä tuli niin ei sitten vittänyt mennä sinne kaauksen keskelle Oletko se nyt vuodestaan 2009 taas? Joo Okei okay. Kyllä se Dingo vuonna 2009, se oli kyllä se on. klassisen paras koko live kokoompanos Ehtomasti meidät, Kaikki on sitä vialta kyllä Mä laskin yksi päivä, että vuoden 92 kaksi jälkeen Dingo on ollut 20 rumpalia. <laughs> <laughs> ja opet sama määrä bassisteja ja kitaristeja, siellä on aika tiuhaa vaihtunut kokoompanot Kyllä joo, ja haluat pätkähommiin, niin sitten, mutta kun Dingo Dingon rumpuasi opaukuttamaan Guarda Rio ho destino avanzo mo Tässähän totta kai liittyy Noimannin nuoruusmuistoihin Rio Hoi. niin kerrotaan vielä Noimannin tota, historiikkeet. Noiman eros koulusta 15-vuotiaana ja P bestautui tervinimiselle öljytankkerille Jungmaniksi. noiman toimi merimiehenä siihen asti, kunnes lähti 17-vuotiaana suottamaan varusmiespalveluus. Palvelusta miina laiva Keihässalmella ja Palveluksen jälkeen hän työskenteli muun muassa tiskaajana, postin kantajana siivoajana ja siivoojana ja pestä tu lopulta Sunfike nimisellä laivaleivalla, kuletti pääsiänsä Paappori ja Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa ja kahdeksakuukauden budetuksen jälkeen Noimani palasi Suomen, osti säästämillään rahoilla mikrofonin ja lauluvohti metaplodi sille. Joo oli oli, jos oli, oli, oli miehentä ja se oli miehentä. Tulin Dingon Enkoren vika kappale, ne, ne rohkaisivat oikein rajusti, vaikkei tää ollutkaan mikään semmoinen No tai ne oli edes levitetty kappale muistaakseni ollenkaan. Me alkaa pikkuhiljaa se aito vielä joku viisi, mitä sä täältä haluat ehdottomasti soittaa? Ei joo. Autiotalon liveä olisi ollut, mutta ei ole pakollinen. Okei, okay, no otetaan Autiotalon live vielä tähän ja sitten mennään vihoviimisen kappaleen sen jälkeen. Mutta vähän pakuttaa. Nyt nimittäin nyt näytetään kuka huri ja bändi. Se oli Noikkulan orkesteri. Se oli silloin 80-luvun suuruusvuosinansa. Päisikkele kyllä nyt. Ota paha pois, on paremmin nimi. Ota, ni Ota nipa. No Noniin, YK kone. Äy! Oh, hurrikaani siis. Joo. Eh Ota paha pois! Ota paha pois! Ota no, no no, no, no, no, pois! Se oli niin hurjaa, että huuhuhu, sanon minä. Noniin! Noniin, jos joku haluu siellä niin me keskitty viimeisen kappaleen siellä välillä tänään. Kuhliset... Kuunnelkaa tämä yhteislaula, kuunnelkaa! Yes. Mä pitäisi me kuitenkin lopettaa tähän näin? Mä kyllä äänestän tätä, tässä on niin eeppinen Joo. tämä yleislaula. Mä ajattelin, että nimeni on Dingon alkuperäiseen kappaleeseen, mutta kyllä se on tämä näin. Kausi tämä kestää, jo, kokonaan. Laitanko alusta loppuu, puhtaasti. Neljä minuuttia jäljellä. Joo, nelmyttiin jäljellä. Mennään tällä. Tällä. Hyvästi. Hyvästi. <ptit> Hyvä nipa. Hyvä nipa. Noiman noiman, noimaan, no, noiman, noiman, noiman, noiman, noiman. Hyvästi. Hyvästi.